אם כהרג הרוגיו הורג? בששאה בשלחה תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים. לכן, בזאת יחופר עוון יעקב, וזה כל פרי הסרחתתו. בסומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים. כי עיר בצורה בדד.